Du lyssnar på Tolkning pågår. Det här avsnittet präglas av musik. För så måste det väl ändå bli när en poddar tillsammans med en organist. Kristi förklaringsdag får speglas genom musikens roll och betydelse. Det kommer bland annat handla om de där många gångerna vi i efterhand kommer på de där smarta sakerna som vi skulle sagt- och om vad det där förhärligandet egentligen sker. Ja, alltså inte geografiskt utan på en annan nivå. Eller, ja, ja, lyssna så förstår ni vad jag menar. En psalm står i fokus, nämligen nummer 165. Vår blick mot Helga berget går. Och nu är det dags att börja. Då sitter vi här på Orgelläktaren i Sankt Petri. Det gör vi. Det gör vi och idag är det jag, Ida Davreland som poddar tillsammans med organist Martin Arp Åker här i Sankt Petri kyrka i Malmö. Och vi har pratat lite här innan det här samtalet kring musik och Kristi förklaringsdag. Vi Precis. ska utveckla det lite mer sen. Men du kan läsa texten som är från Lukas evangeliet kapitel 9, verserna 28 till 36. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och det talade om hans uttåg i världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom, sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när det försvann i molnet. Blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade det, det ingenting för någon. mot helga Berget går Där Jesus, du förklarar, står I glanser Påjelektan, som jag mm. sa innan, eh, ganska högt upp. De gick upp på ett berg. Mm. Och här sitter vi upp inte på ett berg, men, vi men på en orgeläktare på... som jag gubbar i söndag nästan. Eller hur? Ja. Och blir för förhärligad här uppe. Det här är ju mycket liksom guldmål, att det är en stor snäcka här i orgen som liksom omsluter oss nästan. Och nu skiner solen in rakt på mig här, ser du detta? det. Mm. Ja, så det, det är ja. nästan som vi sitter själva där på. Jag kan säga att på söndagsmånaderna, alltså tidig morgon här förmiddag, så är det ju ännu mera kan man väl säga solglorifiering här. Man knappt ser riktigt vad man ska registrera här. Eh, eh, på grund av att vi har ju eh, en kombinationstavla som är med som är belysta. Eh, så det kan vara väldigt svårt ibland att se ut från det där. Och det, ja. Så du kan nästan förstå eh, solen skiner på här och man ser nästan inte vad man ska göra och vad det är som händer. Så du kan nästan sätta det in här i Petrus, Johannes och Jakobs situation. Att de, ja faktiskt lite grann ja, säga. Ja. De visste inte riktigt vad som, vad som hände där På Nej. härlighetens berg Verkar är det ju som Eller hur precis um, Jag tänkte på Just det Man brukar ju prata lite om det här Där det står de visst När Petrus säger till Jesus Om vi stannar där vid det här mm. att Vi vet inte riktigt vad vi gör <laughs> mm. Eller mästare Det är bra att vi är med Låt oss mm. göra tre hyddor bara baa ba, ba, ba. Han visste inte vad han sa, står det. Mm. Fattade han inte vad som hände? Nej, det kanske inte är så konstigt, tänker jag. Bländade där av. Jag tjuvkikar lite på förra årets årgång. Mm. Andra, ja. Från Mar Marcus evangeliet. Mm. Då så säger Petrus att Jesus. Och då står det, han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Mm. Förvåningens moment kan man väl säga eller förvåningens eh, situation. när man oftast inte vet vad man ska säga. Eller hur? Ja. Hur många gånger har du varit med om när du är, om om till eller hur många gånger jag antar att det är otaliga gånger men de här gångerna du vet när du är med om någonting och så kommer du på efteråt. Man, man finner sig inte i stunden. Men så efteråt... är det man, alltså det är ju som att man ha har manuskript eller på något vänster till, till när man ska eh, presentera en konsert eller hälsa välkomna eller på i något sammanhang eh, där man känner sig att man, man har förberett sig ganska väl och sen så är det ju så att man eh, har lite manus och sen insikt att man riktigt följer det där och sen Nej. tänker man i efterhand sen och även när man är eh, improviserar improviserar är vi ganska vana vid som musiker i olika sammanhang så att säga alltid från att improvisera musik men också improvisera ihop olika program så att det blir en bra liksom kombination. Och där kan man tänka också ibland att till exempel att varför valar jag inte detta stycket och så vidare. Och så. Sen är det ju rent tillfälligheter så att säga, som, som gör att man, ja, och man då... gör någonting i stunden. Precis, och då är ju frågan om man, om man tänker är det när vi själva dömer oss hårt, varför mm. gjorde jag inte så eller varför och varför sa jag det eller varför sa jag inte det eller varför valde vi inte det musikstycket eller varför gjorde jag inte den kopplingen eller vad det nu kan vara när vi har våra gudstjänster eller konserter eller så mm. men frågan är om att det blev som det blev att det var det, det som vi inte det som vi inte styr över riktigt mm. att det kanske blev som det skulle ändå ja det kan ju aldrig bli fel det är som har utnyttjat ja. ett, ett, ett, ett uttryck som finns med så att precis, säga. Det kan vara bli annorlunda. Kan bara annorlunda Det kan, bli annorlunda. Eh, det kan man ju inte kanske säga om precis allting. Nej. Men, men eh, det är ju så att man vill ju som människa göra så gott som man kan göra så att säga utifrån de olika situationerna och olika de, de individuella så att säga, ja, livsgången så att säga. Men men men eh, sen finns det ju alltid liksom man har ju ett mål och det är lite den här efterföljelsen, eftersträvan att leva som en god människa. Liksom. Det tror alla mm. människor tänker och eh, har som ett levnadssätt så att säga, eller viljan att eftersträva. Och det finns ju då också koppling till det här med dagens tema, Jesus förhärligande. Och där kan man väl säga utifrån det så var det till exempel Johan Sebastian Bach. Som är ju en tonsättare som är ganska känd, ganska känd och <laughs> hårt förknippad kan man väl säga med kyrkomusik. Och han gick ju i Luttes fotspår kan man väl säga, och hade Luttes lärare som liksom var genomsyrade hela hans musikaliska, dels uppväxt men också professionella delar av sitt liv som när han jobbade som kyrkomusiker. Och, eh, han menade på då att musikens enda syfte bör vara att förhärliga Gud och förnya människornas, eller människans ande. Så det hörde och du upp på något sätt, att ja. förhärliga Gud och också sin egen... Det handlar inte bara om att förhärliga Gud, utan också vår mänskliga, vår precis, ande. Precis, ja, ja. Det är väldigt fint. Och det är en slags, kan man säga, Det är väl en, en vägledning på något vänster. För, för här ligger all musik då, gud. <laughs> eh, det, det är en sån fråga. Uh -huh. eh, mycket gör ju det och jag anser ju det att det finns ju en det finns ju delade meningar om vad som är sakral musik och vad som är profan musik. Eh, och Till exempel om man rör sig mellan olika eh, genrer som jazz och så vidare men jag tror att liksom, är det ja det är en svår fråga. Detta, alltså. Ja, jag kan tänka mig att det är en liten känslig fråga också kanske fråga, i kyrkan ja, eller ja, hur? Ja, är det. Att, eh, det finns ju den här traditionen av att viss musik då, mm. alltså när man, för, man vill gå tillbaka, man förbjöd mm. dragspel och saxofon mm. och allt vad det mm. var ju att det var liksom djävulens instrument mm. eller vad man mm. kallar dem för. Men sen så är det ju också, är det frälsningsarméns grundare som har väl sagt att all musik tillhör Gud. Mm. Att att alla toner till är Gud. Liksom. Mm. Tonerna kan jag säkert hålla med om. Sen är det ju också beroende på om man har, om det är rent instrumental musik. Eh, för där är vi ju väldigt öppna skulle jag vilja säga. Liksom som kyrkumuzik idag, så att säga. Att det är ju eh, det är som kyrkumu att, att spela, dels, dels som är liksom eh, av traditionen som finns i våran Eh, västerländska konstmusiktradition och så vidare. Men när det väl sen kommer då till där texterna också får en stor innebär till exempel i sånger och så vidare där har du ju ett visst budskap så att säga. Det är ju det kan ju vara svårtidigt liksom att försöka få det till någonting sakralt om det är något oerhört profant. Eh, eh, det kan vara en heavy metal låt eller någonting annat så att säga som också jag tror att någonting som står i relation till vad vilket rum också man befinner sig i ju. Det är ju det. det. Här är Petri en ganska stor kyrka jämfört jämförs med till exempel om man hade varit utomhus och haft en utomhus så att säga mm. som också är ju gudsrum så att säga. Det är ju här är detta egentligen bara tegel och väggar så att säga och, och murade väggar som är någonting. Mm. Men det är intressanta är just också förhärliga, att musik som förhärliga Gud. Vad mm. det att musik, eller vad sa han att musikens uppgift är att förhärliga Gud eller musikens alltså musikens enda syfte bör vara att Aha. förhärliga Gud och förnya människans ande. Aha. Och då kan man fråga där att när, om, när Gud vad kommer först om man säger så när, när vår ande förnyas mm. blir det då att vi förhärligar Alltså, vi låter musiken för förhärliga Gud eller, för jag tänker att där kan vi också stänga när det är Absolut. utifrån detta uttrycket så tror jag att dåtidens alltså samtiden av Bach, där var ju Guden högste mm. och där fanns det ju inte på samma sätt den här öppenheten, förståelsen och liksom humana förståelsen utvecklingen som vi har idag så att säga i samhället på ett annat sätt där liksom vi ser till individen på ett annat sätt idag. Mm. Människan som levande varelse så att säga i, i universum det kanske man så såg på samma sätt. Det var det Bach varannan. som bestämde vilket så ja, Gud. Jag tror Gud, det kanske. sen var väl också i mycket alltså, även eh, i den typ av lärare som han växte upp i också så var det ju ganska fanns det ju ganska tydliga regler och förhållningssätt hur man skulle. Mm. Bara, så att säga. Just det. Och då tänkte jag som rättlevnadsmänniska. Ja, men precis. Och då tänkte jag på det som du sa tidigare. Det här med att vi... När vi pratade om att ibland säger man någonting och sen så kommer man efteråt. Men varför sa jag inte så istället? Och så såg det att vi på något sätt vill finna oss i situationer och, och göra rätt och så vidare. Och det tänker jag också är det som faktiskt eh, lärjungarna här. När Petrus säger det här. Det är bra att vi är med och han visste inte vad han sa. Eller om det nu var, han visste inte vad han skulle säga. Um, jag ser vad han säger i första årgången. Då är det. Eh, det är, då står det bara, står det okommenterat. Då står det ingenting vad Petrus tänkte efteråt. Men um, Inte efteråt, men vad han sa i början. Eller vad han, så han, ja, säga, ja i början. men precis precis hur han. Ja, eh, nämligen att vi, vi, vi strävar. Och det var säkert det de gjorde eller han gjorde här. Han ville finna sig. En, det var en jättekonstig, märklig situation mm. som de inte hade varit med om innan. Vad händer här? Mm. Eh, och så säger han bara någonting för att ha någonting att säga. Han mm. visste inte riktigt vad det, vad det var. Mm. Eh, nu glömde jag kopplingen varför jag gjorde det nu vad du sa precis innan här. Ja, det glömde jag också. Kan säga. Jag bara liksom följde på detta. Ja, att jag skulle... ja. Men om vi tar, vi tar den här salmen mm. som du sjöng. 165 var ju det. Ja. Um, nu får jag, jag hålla reda både på mikrofon och salm och, och bläddra i den. Det finns ju, vi kollar det här i salmboken, det finns två salmer till Kristi förklaringsdag. Som är förknippade, då, eller precis? Ja, precis. Ja, så, precis. Man, ligger det är ja. Men du brukar sjunga, på, du har ju spelat mycket. Ja, alltså jag började ju min bana inom kyrkomusiken när jag var blott 14 år gammal. Eh, och det var ju oftast, alltså Kristi förklaringsdag ligger ju, eh, brukar vara i, i mitten på juli någon gång va? Mm. Så nu är det äh, nog typ 30. Om det ja, nästan slutet. Sånt, alltså, jag i mm. slutet. Alltså vi brukar ligga i mitten mot slutet. Beroende på om det är All skott år, eller, precis. Precis, ja. Och äh, då har de flesta kyrkomusikerna äh, och de flesta prästerna också har ju, har ju, äh, som brukar göra på söndagar och sådär, brukar, har ju semestertider då. Och äh, kan säga att sen jag har 14 år så fick jag ju jobba äh, nästan varje sommar. Och då blev det just på den här förklaringsdag och det har varit en rolig relation för en av mina tidiga årglärare. Hon frågade mig vilken efter bara ett år, vad jag hade för någon favorit favoritsalm och då visste jag inte riktigt så här. Jag hade väl det var de här klassiska liksom, en vänlig grönskastrika direkt och det där. Men så frågade jag henne vilken hennes salm var och det var sån 165 mm -hmm. och då var det vår blick mot Helga berget går och mm. den hade jag aldrig hört tidigare mm. då i alla fall mm. sen dess när jag liksom lärde mig att spela detta och den här salmen och så vidare så, och textens också äm, innehåll så har den liksom Eh, växt än mer och mer och mer för varje år som man spelat den. Så att det är ju, man, ställer en, man får en större relation till, till söndagen och eh, med just den här salmen. Tycker mm. jag. För att vi innan här vi började prata så grävde vi ner oss lite i salmen, mm. eller hur? Och vi fastnade här vid andra versen som, som vi båda var ju lite överens om att här säger det någonting om vad, är, vad innebär egentligen det här förhärligandet mm. och vad innebär det för oss så som människor mm. för, för den börjar, jag kan läsa första versen, andra versen mm. Här nere är en smärtans dal. Vår hydda är ett bräckligt skal. Av stoft vår dräkt, vårt liv en fläkt. Och himlavägen smal. Det är ju lite så här. Oj, oj, oj. Här är det liksom. Det är ett förmanande, alltså hur man liksom. Ja, ja nu ska, vi lever här i smärta och det är Precis. jobbigt. Och det är sådär. Den, den rätta vägen är den, den smala vägen. Så det, alltså, det är lite förmanande, så jag. Mm. Um, och också någonting som, som är också en verklighet för väldigt många människor att det, livet är inte dans på rosor hela tiden och, och en bred E4 väg utan det är någonting ja, annat också Precis. Och, det, ja, och, ja. Och, och våra hyddor är av bräckligt skalas så alltså, det är ju verkligen om vi ser så alltså, så är ju verkligheten för vi ser hur människor lever idag ju. Ja. Sen kommer nästa andra delen av den här salmen. Men, jag tycker om att de började också med ett men. Men Jesus från din härlighet. Du våra sorger ser och vet. Vänta, jag tar tillbaka. Egentligen kanske man skulle säga och. Det är nog bättre med och där. Mm. Men jag tänkte att jag bort det här också förmanande. Men Jesus ser oss. Ja, eller och Jesus ser Mm. En liten parentes. Jag fortsätter. Men Jesus från din härlighet Du våra sorger ser och vet Du lyfter mig i tron till dig Till frid och ljuvlighet Och fast jag åter måste ned I sorgedalen följer med Från glädjens stund I hjärtats grund En stilla tröst och fred Det är ju väldigt fint Visste du det? det här att visst vi, vi lever i den oavsett här oavsett än vad som händer så är han ständigt med så att säga. Ja, och följer likväl som vi följer honom eller henne eller om man ska säga. Ja, <laughs> ja, eller hur? Eller hur att att i den här bräck, i vårt bräckliga skal i smärtans dal så och det är där vi lever och det är där Jesus är med oss och att på något sätt det är ju det som gör förhärlingandet så stort, tänker jag. Visst är det så? Att trots det här, i, i också en av de andra eh, årgångarna på texten mm. så stod det också att, att när, när ljuset så här, vänta, jag, jag får nog slå upp den här. Nu har vi turlaja banden där, där det var. Om vi går igen till, nu är vi ju inte egentligen på andra årgången va? Men Nej, vi, vi är på tredje årgången. Ja, men... men vi, vi kör kika lite på ja, andra. Mm. Eh, då står det där förvandlades han inför dem, alltså Jesus hans kläder blir skinande vita så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder står det för det, alla bilder vi ser på Jesus med vita kläder det är man ju inte riktigt sanna ju för det. idag kan vi göra det blekaste vitaste vi kan, vit, ja precis. Ja. Men, och, och det är nog den bilden vi många gånger tänker är förhärligandet det här vita ljusa upp. Lysta. Men det är ju ingenting om han inte hade varit med oss i Sorgedalen. Precis. I Smärtans Det är ju ingenting mm. värt. Nej. För då är han ju bara någonting vi inte kan leva upp till. Precis. Och det är det jag tänker är det stora i förhärligandet. Mm. Eller det är kanske det att som är, själva... är med i det, så att säga. Det är... Ja, precis. Att, att det är... Han, han är liksom gudomlig, och samtidigt så är han. Han är oss nära. Han han han kämpar vår kamp och lever vårt liv. Och han han har gått med. I, alltså ja men det här klassiska. Han har han har genomgått allting som vi har eh, genomgått. Och han kommer att genomgå. Och kamp. kommer att vet genomgå. Nu men precis precis. Nej. Och det är det som är det. Stora i, stor, stora i förhärligandet. Så ja, säga. eller det kanske är det som är förhärligandet. Ja. Att han faktiskt är allt är i smärtans dal tillsammans med oss. Det kanske är det som är förhärligandet, egentligen. Det får man säga så. Jag vet inte. Men Nej. jag tycker att det Alltid blir lite svårt att för tolkning. Eller, eller hur? Och vi tycker olika om musik också. Så är det ju. Så är det ju. Ja, ja. Är det någonting du vill tillägga i den här Nej, versen? inte den här versen. Nej. Så som jag tänker på. Ska vi läsa? Den tredje versen återkopplar ju lite mer åt äh, andra ju En gång när slutet allt där B ska skyna öppna sig och ska det evigt det där fadershus. Ja, ska vi? Nej, vi Nej, men vi hoppar det. Ska vi hoppa den? Vi hoppar det. Ja. Den får ni läsa själva. Det är salm 165. Vår blick mot berget går. För den börjar ju också den börjar i det här där Jesus du förklarat står i glans så ren som solens sken och pris av fadern får. Det är ju någonting som vi inte kan leva upp till. Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Något som är väldigt, alltså rent symbolikmässigt, rent tonmässigt i den här salmen. Det är ganska intressant att se. Mm. att eh, Otto Olsson, som är ju en rätt känd kompositör, svensk eh, organist var han och jobbar Otto Olsson? Otto Olsson. Mm. Han är kanske mest känd för sin eh, advent som alltid funks mm. eh, första söndagen mm. i advent. Eh, han jobbade som organist i eh, Gustav Vasas kyrka i, i, eh, i Stockholm. Och var en legendar, verkligen kan man säga, inom kyrkomusik Sverige. Professor också i orgelspel. Och han kom att komponera en hel del musik. Eh, och några salmer, varav den här är väl egentligen den allra mest kända av dem. Eh, och den börjar liksom ganska lågt. Det börjar från ett ett C. Och sen går den uppåt så att det är den här liksom blicken som rör sig. Ah. Och det är som en vandring kan man väl säga. Eh, först, den första, första delen första delen. Uh -huh. Och när eh, vi har kommit fram till eh, andra delen, så att säga man kan säga att det är en, en A-del som mm. inleds och sen kommer den igen. Så är det AA och sen kommer en B-del då som är en slut kan man säga, koda. Och den här B-delen här är ju verkligen då är det då har han då är vi uppe på berget. Eh, och sen så avslutas det med en. Avs, en, en en liksom nästan lutande fras ner och liksom, då är man där. Mm. Det, finns, det är väldigt intressant faktiskt att se hur vissa, vissa kompositörer utnyttjar de olika textliga den textliga utifrån melodiken mm. så att säga, i salmerna. Inte lika vanligt kanske bland tidigare salmer, alltså tidigt komponerade salmer som från 14. 14, Gregorianiken till 14, 15, 1600-tal är kanske inte lika på, på fallande så att säga. Men, där symboliken är, men ja. det finns ju en sån här, just ja, här att, det Att musiken också får då berätta den berättelsen bara i tonerna. Alltså det, det har jag, hade jag aldrig tänkt på. Och, och, men det är ju samma sak också, för jag ser den börjar ju där som du säger, på ett C, C titta, ja, ser du var det, tittar, ja. Och sen slutar den på ett F, alltså F, ja. där ner, inte där högt F inte det utan, äter, utan det låga F. -t. Så att det blir också på något sätt ner i jorden, eller först mm. börja på marken, på jorden, mm. och så har vi den här lilla stunden av ja, den här korta stunden precis. av förhärligandet. Det är ju bara en liten liten stråf i bi Bibeln, det det, ja. mm. och så står det också att de antingen förbjöds att säga någonting, eller att de sa ingenting, mm. i alla fall inte i den stunden, och, och så tillbaka till livet som mm. det var på något sätt och eh, att det är på jorden som vi har det är där vi har vårt liv mm. att det går inte att eftersträva det där det är vackert och det är fantastiskt på alla sätt och vis och det förklarar vissa saker om vem Jesus är mm. och så vidare men det är ändå här nere som mm. vi eh, Men är det är fantastiskt att både text och musik kan vara till hjälp liksom ja. att, att måla dessa eller ett försök eller för att försöka illustrera mm. eh, dessa bilder och jag menar utifrån jag tror att vem som alltså var, att det är väldigt individuellt också tyckande kring eller uh, upplevelsen utifrån till exempel skulle, inte, skulle det vara någon som aldrig har haft den här tidigare så ska och den skulle uppfattas på ett helt annat sätt så att säga. Man ändå får en, jag tror en ganska eh, både, både språket och, och eh, melodiken i den här salmen tilltalar eller gifter sig väldigt väl med varandra så att säga. Mm. Eh, så det tycker jag är väldigt intressant och kul att kunna se just i den här salmen. Mm. Um. Nu sa vi innan här att på Kristi förklaringsdag så är det två rekommenderade salmer, ja. eller vad mm. det nu heter. Mm. Vad, vad har du så här, vi måste runda här. Men nu har jag inte förberett dig på detta. Vad, finns det någon annan, annan salm du som har nu då spelat så många gånger här på sommaren när du var tonåring? Kan du bara spontant komma på någon annan salm som hade passat? Man eh, skulle mycket väl kunna ha eh, på slutet en lovsalm. ja. Och även, skulle jag nästan säga alltså, psalm 2. Två. två. Herre, vår Gud, Gud är, är koning, en konung. Makt är. Alltså, himmel och jord bär som kraftiga ord. Ja. Eh. Konungen, och så just också himmel och jord. Ja. Jag tänkte, jag bara tänkte, kom, fick komma tänka på 15 nu. Mm. Nej, inte fem, Jo, fem. Halleluja, sjunga om ja, Jesus. Halleluja, sjunger Jesus. Den tycker jag också tar upp det här det är om också, vi går. absolut, ja, om vi går. ingen hjälplös lämnats kvar utan vi liksom ja. levs med i, ja. i detta. Och, precis, och det här, eh, om vi går till verserna 3-4 här i slutet, så är det ju eh, ba -ba -ba -bam. Över jordens vid din förbön genom dag och natt och snår. Ja, och konungarnas konung är du och förblir född av kvinna är du och blev som vi. Stor din härlighet i himlen speglad över hav och jord och nu kommer det bästa, stö, eller st, enligt min åsikt, mm. störst när ner bland oss du stiger och, mätta, och oss mättar vid ditt bord. Det är ju hela den här tanken som vi Visste var inne det? på innan, eller hur? Mm. Stor är härligheten i himlen, men störst är du när du ner bland oss stiger. Ska vi göra det till en obligatorisk... Vi gör, vi gör det, vi väljer att ta det. Vi och det kanske att... är då vers 3 och vers 4. Här ja, här. eller hur? Vill man köra 1 och två pass... så går det bra också. Ja, precis. Om man fin. känner för det. Att säga. Ja, precis. Men vad fint. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Nu har vi fått lite salmtips också. Det är jo, väl jättebra. Ja,